Doina pentru ler împărat. Doamne, ler împărat, la plugul său, 12 boi a înjugat și din câmpia Panoniei, cu o brazdă de uriaș, calea pentru neamul hiperboreenilor spre răsărit le-a arătat. Doamne, ler împărat, domn peste rohman mereu a stat. De aceea, cu un alt nume, Ion, sunt Ion, l-ai botezat când l-ai creștinat și de-a lungul istrului a plecat. Doamne, ler împărat, pe la porțile de fier în Dacia a intrat, pe Daci el plugăria sfântă i-a învățat, dar pe blagini sau rohmani către capătul lumii i-a îndrumat. Doamne, ler împărat, când l-ai numit Novac, obraz da adâncă a lăsat, iar când prin istorie l-ai purtat numele în Manea, Orfeu, Caraiman, Zamolxis, Crăciun, căriman mereu l-ai schimbat. Doamne, ler împărat, de la Rohman nume țării noastre i-a dat, de aceea Diocletian împărat numele de Romania ni l a păstrat. Doamne, ler împărat, când ca făt frumos, cu balaurul s-a luptat, în vânătoarea lui Buteanu, în Craiova, înolt, în Pitești, în Ploiești, în Brăila, până în insula șerpilor, urmele lui le-a lăsat. Doamne, ler împărat, în insula albă! Ca centru suprem, o mănăstire albă cu nouă altare a ridicat și pe Blajin să facă apa de foc i-a învățat. Doamne, l-er împărat, prin Basarabia către Don și Caucaz a plecat, când pe calea către centrul lumii, pe Rohmani i-a purtat. Doamne, l-er împărat, pe Rohmani în insulele prea fericiților i-a păstrat, deși rușii, Mănăstirea albă, piatră cu piatră au luat și în biserica Basilii Blajenei, cea cu nouă altare, drumul Blajinilor l-au arătat. Doamne, Peler împărat l-ai binecuvântat, de aceea, prin împărații daci ai Romei, ca Filip, Sarabul, Liciniu și toți voivozii români urmași ai lui i-ai arătat, când, înaintea numelui lor, Particula Io au așezat. Lacrima pentru Ler Împărat Doamne, pe noi neamul preoțesc și regesc Al sarabilor lui Ler Împărat, În munți, în păduri, în mănăstiri neascuns ne ales, În marea istoriei ca pe greu ne-ai măcinat, Cu lacrimi de sânge ne ca pe un sfânt agneț nefăcut și ne-ai în sfântul potir din altarul templului tău ne-ai când ca pe mucenici ne-ai primit.